وترى المجينين يومين مقرنين في الأصفاد سرابرهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إلى الله صريح الحساب هذا بلاء لناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولونا الباب سورۃ ابراہیم مکی سورۃ ترتیب په لحاظ کې سوال لسم په سورۃ رات نازلله او نزول د سورۃ نوح دعا او یا په سورۃ نوح نه ده ار کله چې سورۃ رات کې مساله ذکر شو په عادل او متنوع او کلیو سره نو سورۃ ابراہیم کې خبردارې او د عبارت ومنکرینو چ څوک ان کار د دې مسالې نه کې چې په ادل لو ثابت توا یا سورۃ اراد کې مسالې ذکر شوی و لو دعوت العلا ابراہیم کې وي دا مسالہ مخلوق ته ورسوه خلک خبر کا ترب ترغیب تبلیغ یا سورته اراد کې یو مثال ذکر کو نو ابراهيم کې دو مثال ذکر کئ یو د کلمې د توحید او دویم د کلمې د شرک صورت ممتاز د نورو صورتونو نه پکه هول د لاسنو د کفارو په خلو د پیغمبرانو چې بس بس دا مثله بنه کې دا رنګي صورت ممتاز په مثال د عمل د مشرک باندي چې دې مثال پہشان ته د ایرو د کراماتن په تبسیلي جگہ له شیطان د خپلو muridano سلام په دوو مثالونو یو مثال د موحد او د کلمې د توحید او دوی مثال د شرک او د کلمې د دا شرک حدارنګې پوینا مضبوطه په پو ژوند د دنیا کې انورم ګنیمت آزادو صورت دی صورت کې ترغې فتبلیغا اول اتو آیاتونو کې حالت د مبلغینو بیانې او بیا سلوزه لفظ علم اول علم نبات د مشرکین او جگړه د پیغمبرانو سره دوی ملم نبات د مشرکین او جگړه په خپل مسخه دریم علم نبات دو مثالونه یو مثال د کلمې د توحید او دوی مثال د کلمې د شرک او څلورم علم نماز زجر بشارت او د دل دلیل نقلی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام او بیان د دې مثاله کې چې کومه مساله صورت رات کدرې ځله بیان شوہ لہو دا الاق قل و ربي لا اله الا هو انما امرتو ان ابد الله ولا شرك به ابراهيم پاخير کوي هاذا بلاغ للناس دا مسلته رسولي خلقوتا دا خلقوتا ور سوا خلقو يرا و ليعلمو خلق په یک په دې مسله انما هو هو الله وای چې موږ درګار دی کې یو شروع کوم په امدا د الله چې مې ربان ام نه ربان خاص دا کتاب را لګلې موږ دې رب پیغمبر تا تاسو سره پاره مې را لګلې زه توګه جننه چې روو باسي خلق دا تیرو د شرک نه اله نور رڼا عطا دا غته ورو نه خلق رو باسا د شرکیاتوبې ذاتونه د دعوتونه بل لار نه بغیر د الله د کتاب نه کبر لار وي لار نو تخوذو وا کلو وي وا تسمو به حبل الله مثال د رسي ور کوي کلو نور دې رنا دا په اجازه تخپلره اغلارې د ستایلیشي غالب ستایلیشي دا الله غزا چې غره اختیار دا څه چې پاسمانوږي روا چې پسمو کې علاقته په دا کافرانو د عذاب سخت کافران سوق دیوي ا کسان چې غورا کوي دنیا په بلله د آخرت ته دنیا ژوند غورا کړي او پاخربان دي دنیا لا توجو د آخرت توجو نه او بندي خلق د الله دی کتاب د الله دی دینو یو نه او لټې د له کوګوالې دا کسان په گمراهی لري دا کنا اونو د لیکره منجو پیغمبر مګر فجه به خپل قوم باندې بل لسان قومي پلهولهجة چې په کوم د خپل قوم دی لوداغه بیان رايته ورکا د دې لپاره چې بیان کړي دیتا وضاحت کیدی دا پس د بیان له یو په بیان کیدی دا چې بیان کیدی دا نو الله مردو گمراهي په اچوږي او لا مکه ګورکې خو ځا ورکو سره سات ګور ویا او او دی اولاد کي چاله چکوږي او دا الله زورور او حکمتوالا دي تاکي لګلې ما قوم مستاپه پښتو یو تو تاربي شروع کي الګا دلو الله ما سبره الچر دي بي ويرته پوه شو نو نو پرابيسو پيګونو ظالم چته پي نه پيګونو به قابل مولاو بی شاربيا شهر ويلا يره انګريزيين پکه ویلو فارسي دي بلا بچيو ابالو وي بادو وي کافر mulao we ala ka sab e kafir gi we kafir mulao na at pe na puy giyo ko bayan bayan acha pe poosh e bayan dar saad je te pe poosh te pe na puy go to yaad ke lasta to yaad to ko shukr oma kitab ki uli کتاب خو کتاب کې پاتوش وو کاپي کې خو کاپي کې پاتوش وو لې لې لې کلمي کړې ته وې اللہ دې لاسو شنلو پینځه پر کې بیا الله دې وبخا بیا چې په الله دې په شیخ رحمت نوروږي وي او کس راي چې دې بلاله دې درس دې وګور درس ته درس ته ډېر خره کړې هاو دې تفصیل کوي او تحقیق کوي ها او ما اردووی جداغ درس ها اگر نه کوي وشه اگر نه کوي او ما ته کوي ته نه کوي ته ما ته پیش کوي او پلان یې پیش کوي وی ما چې ته ټیک شو تا درس کنه او تی صفت کې و ان ما ته من قوم من خیانتا هم بيز عليهم علې صلوم هم به اليهم علې صلوه دې معنا مقصد وای خو وګور دا و دې ته واده ما چې واده و او چې واده ما د کتون باندې ما ته او یو دا معنی دا چې سه شه تاسو به دا په واده ما هغه واده ما دا نو پیغمبر پیغمبر ته و ته کا بیا چې واده ما تور هو د خلکو کار دی ہہ وځي وګورم مدارک کتبخانه مالک مدارک ولرواله کتبخانه وار امام ابن قصید مولا رواواله تفسیر حسینی مولا رواواله تفسیر یزیدی مولا رواواله یو یو امام جلالی نه مولا رواواله وځي یې کته دې چاغو دیکھو نه دې الکلې نو امام دې داچه ته ته هلکې ته وې تا ته هلکلې ته دې لوي درس دې ولوي الله باسب دې ولوي توجيهات کې یګہ تا ته کومه طریقه دې کړې واه کړي یو توجه وکړئ خیر ډیر مکو دې دې کې داغه خبرې نه دې د کانې کړ خېری ها دا داغه ترجمه او داغه مقصد د اصل شی راچ په کم طریقه ز کوم الحمدو بدې کې سوال لس کاله ما سوچ کړې ز په کومه طریقه قران سوال لس کاله دا عین په ما د تلګه مختاره ده چې دا د عوامو د پاره ګټه منده، د طالبانو د پاره ګټه منده، دا ام بیا او مشن د کې چې دیګي داوته وړاندې کیږي ترجمه کوي، مقصد محال کیږي خلک هم پويږي، بوشکیږي هم پینا ما په سوال څواله څواله سوچ کاره ویجی دا واله چې دا په څنګه حل کوي ما چې دا به ته وولو کې چې ما کتاب دې سمت درور ګډه ما حل ما چې نوګورې هغه ته مالک ویل دي چې سو پورې اکیدا سم شي ویني نو ګورې پو هغه ران را پای ته نه پوي پای غوته شنسيغه ور کړی و چې دا و یو ماته دا تعویذونو کتاب دی دیکې هته شي انسی ور کړی دي مال سی آو ویځ دا بسنګال کیږي ما چې دا به په پیرته راځي ډوګړه ما درس کې شاملېږي هی ما ز خیر د بوختي خیر له نو خیر دې کړایو والا دا غزه له معلوماته دا زی هلکا څه بیا متاله کای سم چې ما ویلو د وی حجدارو د څخه په آسانو طریقو او مقصد مل شو دا حوصله نه پوزه وړي مشکل زیری وي ما چې ته وړې توضیحات کینو دا غزه انجامي بیا کین اسي ازم اس او تفسیری ماوردي کینه ما او تفسیري قاسمی کینه او تفسیري بحری موہیدا شپږ پګلاس د توضیحاتی کړی هغه بزوي هم ته هم ته به لیکل کې څه د لیکل اړو تکو ما غو ته بشیزه انوار به یې خپل لیکلی مقصد هغه دی ترجمه هغه ده ترجم چې په مقصد پوه شي په معنام پوه شي د عوامو او خلک هم په پوه شي ها عوامو نارینه او زنانو او مولایانو او طالبانو وي زمونه عوام خپوین اوس موږ نه الحمدالله عوام په الحمد نسبت دمولا مولا په دوی مده د رجب یا زمونه طالب خپویږي او په درنو بیا مولا مانه مولاده دوستو پوی دا وره هغه شیخ سره زه نهم زه چې کوم معنا کوم امیشه د قلمي اغه زر اوري کی یو شین پریکنو پویګو نا مقصد اغه معنا غیا د کی اغه معنا غیا د کی یاده طالب پدې متريقه اغه و شواره خدایمانو د دا خو د حال مال په کار د وذ سبد بدل معنا او د وذ الحال معنا او کا مفعول معنوی فدغه حال او مفعول کدا خبره د غځما مانته ییریشي او حال او ذل حال کې لرش مقصد ته پاتش لکه یو سره سوز دبرولي کې ابراهیم دا نمبر ته ییریشي نو د پای کې لګیای اغه مانات زمایریش او مولاهو بالکن پوی دې پس پویری معنا نه ده دا معنا په کارونه کې د ثبت اغه سره د دې سره دادې د دې حال دې کې دا الحمدلله سره پاره ده پلامونو په دې غټي هغه له مانام نو ورزې سوچونه کوي او بیا غوګم نګري شي د مرده په څیر ما څه خدای علم او ما څه دایره په لیکي هغه بوږیزوري په دې د دې پوی ابي پخ او زموږ ټول جمهور الحمدلله عوام زموږ نه خپوي په د یو دغه نه لیکره صرف نه نه دی ویل الحمدلله په قران باندې خبردار ده په اصول په دې پوی نور ها چې خلک ورتهوي یاره لا گیرم کلی پوهشي گیر هم زون ک ی هغه په قړان داسې پوه ته کومولا او سره خبرې م دا نومون وواو چې پهه په مقصد بانې ځان پوه ک چې په مقصد پوه نه که نه ترجم خوار چا کي تفااصلو کوم ترجمشته خو ترجمه داسې چې ب مقصد, ای لکا مقصد ای دی دکه په مقصد بانې خلک ځان پوه نه کې د زمنږ دا ترجمې چې شخورقرران کوی کړي دي دا زاقد شیخ آغا فوټوکاپي د تاسو نقل کوم دغه طریقه باندې ها زه ما په مرکز کې تقریبا 25 ځله قران ویلې شپږ ځله مخا حنا ټول روښکله دغه معنی مقصد او مقصد او واقعا اصل ده ها یو واسو قلابې بهوي پکې نو هغه مغنم خراجي فوننه مقصد و بلې قومی قومي په جبه ده په قوم چې کم قوم دی په کوم لهجه یې په قلهجه او ته بیان کړه اولا تعالیګلې مو موسی علی السلام په خپل حکومړبانی چوباسه خپل قوم د تیارونې لپاره آتا او پاندرو کوو دیتا خپل قوم رو باسه د تیارونه د دې قوم درس mula تا واسطه قوم تیارې کینې په تیارې کې قوم ساتلې دي شرک او بدعات او دسوماتو کې وي او باسه خپل قوم د تیارونه او پاندرو کوایتا په کا مود الله په زابونو د الله یقین پدې کې نه غې د پادار یو کلک شکور طالبار یا کچی موسی علیہ السلام خپل ته یاد کړي نعمت <متحدث> الله شکرې پتاه سو خلک اخلاص لري تاسو ته فرعونانو چې د سو به تاسو بدعذاب او یذبحونه او لا لول به زامن تاسو دلته تفصيل کوي د سو العذاب نو ځکه چې تل کې ووراوړو وو سوره بقره کې نو وذبحونه حاو پریخي خذیس خپل نو تاسو خذینو او پاینده کې خذې ګرځي نن جنیدا وین د شپق قال بیا را خزی او فی او په دې کې تاسو د امتحانو طرف ستاسو من بایان اون او طرف طرف تاسو ندیلوې موږ بیان د بلاون او ذالکم کړي په بقره کې یاد کا چې حکم کو تاسو رب اعلان کړب تاسو په دې کې تاسو شکریا ده کلام زماده نعمتونو نو خامخا تاسو د خپل نعمتونه دلته ماورد دل لري دل له خماله تفسیر ماورد دی ولئن شكرتم لازیدنكم ولئن توحدتم كتصو توحيد ما ندال یاد بکم تاسل نعمتنا توحید, توحید منل اور سول خلقو تا دا سبب د زیاتوال نعمتونو د الله ګرځي لاکلو من فوقهم لا استناهم غدقا او خلکو یره کدا بیان کنو بیا و کار خراب شه یره 100 خلک را بې غاړه غفاره کې ماته یو خبره کول وای دا کتابونه ماده ته پرواخسته ده چې واره دا ګورم دا ګورم دا ګورم چې تقریر وکيده په یو تقریر کې او په یو کې ماده توحید مې سره ونه مونږه چې کومه غفتی یاده وې دا توحید خبره ماده غنن نه دا وري یو څه دا دا او دا وایسه چې هو توحید دي زبردست مولا وایي دا زبردست کا پیر مولا wala in kafartum tawhi nada da khabare na kai da khabare na kai ze ka bi khalak narazi wala in kafartum khatiban da khabare kai cha mung khalo khokhai umung dawat mung la khalak ra kai biya mung che ta gwari khalak le ha ho ek day raz bi ze mung na khalak ha badaleki wala in kafartum in azab al shadid tanan shekh say da la u bahi وځي په نه حباله بغیر توحید چې کلی کیا کم کار کړې اسا کاشلوږی شکوړې توحید خبره هغه ولومبه خبره زه به سړی بیان ولتلم ماته یې موري سیبو زبودای ماته نو ځواني چې نه دې کولاو وکړ کې ووډه هم خو زه په پښې کې دي پارا به مې ذهن کار نه کوي یو سو خبره کوم ته الله سره خامہ چې چرته بیان روي ځان سره ولتلم نو توحید مثلا ما بس موږ د کړي د خبرې په توحید مسالې لومبې ده ولا تدو بدون الله ما لا ذا یاد غړېږي سورت یونس خیردا الله دی موږ د علماو ډېر څه ذکرې مشراننه موږ دا غې سره وخت رکرې مشرانو سره ځکه دا غې قربانیانې پدېوي ولا ان کفرتمنا عذاب شدید او کو کوفر کو تاسو ناشکری مو کړه لبېشکه عذاب زموږه څه د توحید مسله دی بیان نکړنه شکر دی او غو نو عذاب به در کوم غره ها وی موسی علی السلام ک تاسو کفر او ک تاسو وا چې په مکه کې د ټولو الله ته نقصان نشي رسولي بهشکه الله به په پرواو وساله اول عالم جدال المشرکین مع الانبیا جګړه اني راغله تاسو دا خبر دا کسانو چې مکه کې تاسو نو کوم دونو علی السلام عادیان سموديان واچ په دای نه دي نه په یوه سوړ پیغمبرانو پته نفی پته دا د مغد الله او کم چې دا علما ذکر کړي یو لاک سریری زدا د تخميني حساب دیغه تخمینا جاتوم اصل تعداد د دی انبیا او چاته پته چاته معلوم دی الله تعالی راغريو ته انبیا دایي بدلایلو فرذ نو نواپس بکلو کافرو لا سنغ په لفی افواهم په خلوخ په لوکي د وجد تعجبنه یا پخلو خپلو کې دواجد خاندانا او بے او حا خندل حا نو خلو بے نزول بے خلو بانه لاسکه خود او سم خاندی شیده گو را تا تا بو تو چه درس که که دی که نو گو را چلیده گو را او درس که داره که نو خاندی با دا بستایاری دایاتون فرد دو یدیو ام واپس بکلو لاسون اخپل کافرانو پخلو دو پیغمبرانو ک دا خبره باندې کې اره با خبره وکم چې توحید باندې بیانې چې انبیا او پخلوې لا سنوي خودي نو توحید په مسلې خودي ښا په منځ او پروجا په دینور مسلې لا سنول نه وي خودي وسم چې توحید مسله کوي اره ته کو خدا مسلې بکوا فرد دی دیون فی افہم واپس پکله د خلکو لا سن خپل پخلو دو ها دا دا پخلو پلوګي دا خدانا د تعجب نه پخلو د امبیاو کې یادو اوسینو روح سبو کوم نو او وايي بهشکه مونږه په غو مسله شي مونږ انکار کوو 5 د لګري شي تاسو پاغه بهشکه مونږ په شک یو دا نه چې دا به مونږ یې یګیته مکمل شک واله نو به امبیا داغه آیا پر دین الله کې شک ده پڅ پیدا کوونکی داس اسمانو دز مکو ده راوړل د پیغمبر تاسو راځي په دا, دا چې بخنوګي تاسو د ګناو مستاسو ال اغه تاسو راغوالې چې الله تاسو ته بخنه اوږي او رسو کې تاسو را هغه نه ټې مقرره تا, مقرر تا و کافر و را دا ځابونو نه ها وای د امبیاو کافرو به نه تاسو مگر بندګان موږ غوږی دا دلایله چې بنګې موږ لا داس نه چې بدو مې کاو زموږ مشرانو ورو لري موږ ته په دلیل رات لرو کې په دلیل خاره نو بو یغه ته امبیاو دا نه یو موږ مگر بندګان تاسو غوږی کی لیکن الله احسان کوي په چې جوې د خپل بندګانو نه پسه په اسان کې به تلاوت القرآن و به فهم مافي په لوستلو د قرآن او په پويو د قرآن چې دي کې سیده د الله خوغه چې قرآن دې کې نه او نه د مناسب منگل را چې موږ دا تو کوتا استاد په یو دلیل په یو موجزه مگرو حکمدار لا خاص په الله د ځان اوس په مؤمنان سیده منغله چې موږ ځان اوس په الله او تاخی مضبوط کړی منغله په ولاړو موږ باور په الله ځان اوس چې موږ په تو هی مضبوط او خامخا موږ په صبرکو په تکلیفونو چاره سوی مونږه تاسو یو اک تاسو ار کیس مازیه تر سوی لنشبر موږ خامخا صبر دوه ته تکلیف رسوا زب صبر کوم اه خاص پال الانسان اس پال الانسان سپورون کی نبی کافرانو بیا وته خامخا موږ تاسو وباسو وبلي باسو تکلیف من کنه وبلي باسو کرے کله به یو ځای نو باسه کرے بازه نو باسه ما ملک خدا تنگ نه سپای غدار یا به شیطانو زمون په دین باندې اراف کومه معنا کړوا او فاوها ان سوره انفال کې نو وهبو کلاي تر رب دای چې خامخ هلاکو بزانمان او خامخ پاتیکو بو صوبته او پدېزنه کوي په زالاکت دا نه زالیکا داواد د هلاکت د پردغه چا دا چې یی زواد عذابونو نا قیامت منی د هلاکت د ظالمانو وخافو ینی زما دا زابونو نو واستفتو طلب کو حق دیم داد دی حق پورو سود امداد دل لا او تاوانی شو کلو جبارن حریو سخ متکبران دینادگر علاوه د دینه با جهنم وی د دی اذابونو نا او سکورې بچی پدې باندې دا او بو شری وینځونا یت جرر او چ ګډ ګډ بتیره غیر لا ګډ ګډ بتیره روڑا او کریم دې چ تیر ګیرلا په یوزل یوسیو تیر ګیرلا په یوزل په یوزل ډک او رابجی اغتا مارگو آن حلکا اغترا خدا وائی ویو خورا نا نا نا نا نا نا نسکم وابوظوری در راڈوما ویاتی علف و دیب و ادار نا خورم اللہ وی که خورے که نا خورے نو دلوگی نا حلاکیگی او که خورے آسکی نو کلمی دل چنائی من کلی مکان دار طرف نا او نبیلی ملکی کې او علاوه د دینه با اذاب سخت دینه علاوه نو سخت ازابونه لازم بچکی صفتا کسانو چې کفر وکړي په هداریت خپل رب عمل نو داغه په د ایرودی اشتدت چې شخص یې پای باندې پات فیو مناسه پاور ورو چکی ای بنکادری کی داسنا چې دوی کو په دی شی باندې د چکه مامال کړي دی په پاغه قادر نشي وروړه تبو برباد دا د ګمرایل رزق نه دویم علما دوی میسا په دې کې چې د مشرکینو په خپل منس کې بجړه ایانو ګوریت چې بشکره الله پیدا کړیس ماونوز مکه پریشیا چې خوږه دې د الله لري بکی تاسو د مقصد مکه دمک نه او راوړي خلک نه وي سوره انعام 31 یو سل 33 کی او فاتل کې و مبارش پال السماات کې او صورت سوره نساء 31 یو سل 33 کی التم اوني دا کار په لابلنسګرانو او کار د بشیدي الله تعالی قیامت کې وايي کمزوری کمزوري مریدان مقتديان په حق دا کسانو کې اجازه نه غټ کړل او بشک هم تاسو په در رواند مولي سیو موخه بستانو مرده کې هغه ستافونه مونږه چاندې کړې ا 11 بجې ځګه فلانه پټه زمېږه وځه وو څوارو چاندې ترنه پړې ده بجوانا هغه سخه کې چې ته ما دا غنو اننا كنا لكم تبانا بشكمن تاسو پسيو ځالنن کوم طالباسو کوم طالبردم اننا كنا لكم تبان بشكمن تاسو پسيو در روان فعلن تو به کدا سه به دې دې بده شیوو زالې با نو ما دا غنو مخه تکه چې خلق تباو برباد کده شرک او بدات او من عذاب الله من شيعه تاسو د عذاب الله نه څه قالوا ایو لو حدا نن الله اما شریان دوی بيدان و موليان کومته الله الله خوذه و مو بتاسو ته خوذه مو په خپل د ګمراهی په لار روانه شول دنیا په سې برابر دې په موږ کوم کو کوم غلي کینو مالانا نشته مهي زه د اخلاصي زمنګ دغه رجا خو دنیا کې زانه مګه تا خو دنیا م تباشیو او اخر دې امتاب ویلانه دې مشره صاحب صلی الله ټول عمر شهر دا ټول عمر شهر ست دی کنه اغه دې به ګولډیږي وای به چې فیصله شي الامر د عز عبد الله بهشکه الله اواده کوي او تاسو له واده لرسته پځه مدام بیاو اواده کوي ما تاسو له نو ما تکله کولی واده لرم نو ما واده خو به سو وخت پوره وا نو ماللا پتا سو باندې من سلطانن سوزورو زلخ مدربانی نو کړي الا انداو تو کوم مگر ما یو چغه واده و تاسو ته چی پیټ بابا دی عزت زیبا والا بر امام تا گار تیار دے تپلانی بابا عرص دے اجمیر لا تاوی زمان پا کیولی گا حکم وی قرآن لا و ختم لا گار ایر زمان ویس نگی گی ویس آنے نو پیسې با دے ور کرے ایر اپنا از ایک نو دیگو نا کی چلے پوکا می زمان دا ویو بشی اللہ می زمان دے که بسو پا خی وقتی یو اللہ انداؤ تو کن فضن بیاغلش ویو می نقد د طببیغانانو خبره نقد د خبره کوه ال دا ما ته سره و تا چې د چا د پااره کړي او خوغه دی کړي ک نه ته سره د پاک پهک دوړې وکړه نه وړ الله د اوتو کو مگر ما ی چغ تاسو تاسوته ف تجب تو نو قبل واې کړې تاسو زما د ما ماخوا یو چغ والیوه فلانانی پهونمان نو ملامت کوی ما را ملامت کې پلځانونه ن مض فریاد ورستا سو او نتازو ما فریاد ورسي نتاسو زخلاسو لیشم او نو تاسو ما خلاسو لیشم زين کار کوم پغم سپاغه مدرګا چې شریکان کړی تاسو ما سمن قبل پوغه ګوره دي چې چون کې تبلیغ دې نو تبلیغ ده په اړه ټولو رکاوټونه هغه هټاوي دلاره نه کلو پیرمکه تداجی کلو ناکارو ملا مکه تداجی کلو باطل پدس شیخ خان برازی کرین به دیو باسي د جمعات نه به دیو باسي الله کله مثال پیش کوي چې داسې خلکو عمل ایرو ورن ایره په لاس راضي الله وکړي د عمل شیخی نو عمل عمله په شان دی بهشکه ظالمانو دل راذاب ده ترناک او زهره دنه بقې شاکسان شو ایم الله دمسلا لا اله الا الله دیسو په اخر کې راضي کنا له دعوت دای ورسلو دمسلا اومد وکنی جنتونو ته چې به یې به دان دي دونو داغین ولې می شبي پای کې په څنګه خپل ده په تحیتهم پیشخاسته دایې په دې کې سلام پیاوبل السلام علیکم درې ملم نبات اوس دو مثالونه آیا نګورې ته څنګه بیانې الله مثال د کلمې پاکې مثال په دا دی پاکې اصله شوې خدایي مضبوطوي موندارې او فروا په سماي او سانګې دغې برکت تلوي زه دی مثال لکن بوټي دی ها نبی صلی الله سلام تفود صحابو نه کوي نو ابن عباس جواب ورکړي چې هغه کښې رومړوالو په سابو په ځکه کې جوړه ده په پوځ کې جوړه ګوره د کښې جوړي مون سوره مضبوطه کار قسمه هواګا نه پېچېږي خو هغه نه اوري او څنګه هغه ماتېږي نه د کښې نو د کلمی د توحید چې دا د یو ځل په که راسخه شوه کړه ار قسمه بادونه په تاره جبې تابا نا کېږي تابا نه اړه دا چې وړی وړی دا غریب دا کچي اکه دا یو جمع سره او کله بل سره دا توحید نشته آسوي توحید توحید چر دوي اسی نوم پسې او په خوشوازه پسې خالق روان دي که مونډي ګوري نو که جوړه نه دا که جوړي پسې ځ علم ته دا که دا سم میوه دا چې خرکالو سرپټي خدای بیګینا ها مثال پہشان او بره سانګي برخه تلوي څنګه مراد ارکان ديخه توحید تو او بیا منځروجا زکات حج دایي څنګه دي نو څنګه علاقه وی بشنیوی چې مونډي مضبوطی او چې مونډي اوچو څنګه خپل چې کنه اوچي ولیکره څنګه اوچو چې مونږه به وینو والے چې جر جد یو ګوره وینو والے ختم مې دا وینو والے دي ختم دي څنګه دا کار کوي تو تی ګله ګنه بيز ربیا دې څنګه پسېږي علاقه کا چو ونه وانه کنه دا دې خوشو ازيده تو بزه ته دې کلا کلحین من ربیا چې قران جو درس د چا سره تعلق د قران نه کیږي دا وی ښګړ ورده په خطاباتو خوشو ازو په څه بل چا نه دي تو دې کلا کلحین من ربیا ورکه می وخت په هر وخت کې پور کول او په پو کم د خپل رب چکه مو وخت کې دې می وی تیم راشي رغه می کجوری دټې ما کجوری ورټی د حضرت انس باغ او رضی الله تعالی نو ها د نور باغونو یو ځل کجوری ورکولې او د حضرت انس باغ با دو ځل می ورکوله په کال کې داګه حضرت پیغمبر دعاواله دعا او ته شوی او داغه د سرون زیاد بچی دی د حضرت انس د سرون زیاد دیکھا پیغمبر دوا کروا چاچه داغ پروستو ان سولاتا ها سولاتا کا سکنل لهم توبه کی تیر شیو دو استازان و دعا والا دیکھا دعا دو استاز سبب دیت مینان دے دینا دا. پیغمبر دعا دو استازان دعا دو دن والا او دعا دینا دعا گانے رو رو شه الله رپ ارنګ کی د دنیا په نیموتونو باندې اوم وایذ ربل الله خو چو سرنګ شنو بیا حدین ته شاکین وایذ ربل الله ولم سال الناس بیانې الله مثال د پرد خلکو خامخاجې د پندواري غریب فره تپوس کې چلو غو نه خشي نبی عاشفری و ماصلو کریمتن خبیسته نا ا مثال د کلمې نو دارنګ تهوم کال کې یو زن دو خو خامخا میوور ک من کال کې دو دورې خو یودا ایا د رمضان د پیری کال کيم در شنو کو دا ته خو خامغه کو وایذرب الله لوکنين یوزل خو می باور ک کنه خو در سوکا هنه پروژکې وی د تراغو ختم کوما او دی وکه د هندو د صرف او د منطق دوره کوما وایذرب الله لمثال للناس خامخه ی تذکرون او مثال کلمی خبیثه د شرکا فشان تداغهونه بیکاره دی خبیث بیکاره انې جو سب چاغن خلول شي دي پاساده زما کې د پاساده زما کې ما لا چني وداغه د پارمن قدار سقدره سعودره دن د دې مثال داغه مارکونډه دی مارکونډه پېژنې ویغه جنه معمولونه دي او خور شي ودا سلول لري ترې یادو ان دوانه زېله جله دې او خارشی مده سه چپ پیره ا دا رنګې که هوا راشي نو ټوله ځدی په دې په لغاله دا کدا غاله راشي نو داسې روان دي زکه اغه له قرارې نشته د مشرك مثال که چا اوته وی چا له ک بچې دي فلانی جنت نو روان دي له پلانې دانی نو الته روان دي د مثال د مارکونډې دې اولي وروړي کو ویغي نشته ک په ویغ په توحید باندې عقیده نشته که دغه عقیده مضبوطه و د باندې په اس قسمه ا بعد غلط اسن نکاو لکه مثال دسو لکه جوړی د بوټی هغه باندې په ما باندې ټول بوټی ماتيږي که کېږي یو لري یو لري که جوړم د قصه د برج نه غواله توحید مواحد مثال بدغه څه ولا لري هغه به عامال پوره کوي او د مشرک مثال کډیر عمل کوي ډیر خیراتونه کوي د اندوانه سره زیری دي بله زیری دي ولر مړ خونې ها خو ویخی نشتا چې ستا کې د توحید نیکه تدیر عمل کوي رو سه شي ها ها یسب یع مار کونډي پیژنې کړه حداچ د سیکریټریونو کې اکثر دي نو دورا لوسانی شری دورې جلاله او مار کونډي هغه په دې زیری دي تیری مزبوتی الله آ کسان چې مان وروळे بالقول ثابت په وینا مزبوطه په ژوند د دنیا مزبوط توحید ویناله الله دې موږ مزبوط پاتې کی استقامت دې الله موږ لرلای کی دا بیان شورو ده استقامت استقامت د سورته یونس نا فی الآیات دنیا په ژوند دنیا کې او فی الاخره او ان جی فی الاخره عبادتونکو موږ دې کې علامه کسانی آ هغه عالم <سؤال> د خپلې زمانې د علماو بادشاه او توفه چه په ادوا چه کله وفات کیدو نو سورته ابراهیمی شورو کو او چې دی آیات تعالی یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في حيات الدنيا وفي الاخره سايورداه ياتي په خپل کې پادشاه د دنیا نه رسخت شه و دو علماو کار دا ابل قول ثابت په خله کې پاتې شوی او کلمې وینې نه مضبوطه توحيده حالات زمنګ په مرکه دا کلمات نصیب کی وای ظلم الله الظالمين او مردګوم رايي وي الله په ظالمانو او کې الله چغغ شي سنورم علم حرامم نه ملها نزي الله نه نزا باندې لگے دلې و ویني ته او وی په ځان باندې می و فستو خوستو ورابل زکه د شهید وینا داغه دا پاره پاکه دا, پاک دا, دا خپل وینا زکه وای زمابد قسم یز اوس کامیاب شوما کامیابی هغه په دین کې ګانلې دنیا ناروان دي زره زره کیږي اوس کامیاب شوما کامیاب د اخرتو دنیا و مله سه کامیابی عالم ترا نن به بادشاه او سبا جیلونو کې په مخراخ کی عالم ترا الی اللذین بدلوا دا ټول بدغه شکی یو یو راخ یو بل بل راخ کی. قالم تذا الى الذين بدلوا نعمت الله ديځه نا علم او پدې کې زجر او واقع د ابراهيم عليه السلام په توګه دليلي نقلي آیاتنو کسانو ته چې بدلې ک نعمت د الله د وجود کفر نا چې کفر وکړو او ورسره خپل قوم له الله دالن بوار ګورده دا هلاکته چې جهنم د دنګي په اړه ته او ډېر بزوی دا جانم د قدراري او ګورځو د مشریکینو لاله لاله اندازه نشور شوره کا شریکه دغه په دا چواله خلک د لارې دلانه گمراکی وایا فیدا واهلی دنیا کې بشک دوا واپس کېدو تاسو ته وورو یو ځل به تاسو الله ما سره واپس کېږي وایا بندګانو زمما کسانو ته چی مانم وروړي چې پابندۍ کې مانزو او خرج کې دغه مال نه چورکې مونږ ته تا پټو خارا مخ کې دو لا دوه دغه نه چې نه به لیندن پای کېونه به دوستي دا چې یو ورځ ما راځي پای کې او به لندین نه ښه خو په دې باندې ماعلم لګې عبادت بم کې پټ او خاراس ودونه خبر نشي حناریه کاری بم نه کې لا ها یو څنګه راځي ها صورت الدهر کې راځي دا چانه و نو نم نوواله بدل بنوواله شیخ القران الله دې په رحمت نوړي هغه ځان سب وخت پلو ټوکړه ګرځو نو په سړټی کېږي او هغه بزانس را اخپل ترکل گرزولا وی ما شوه که بیانو او دوا که را دی دا شوه ادا تا سب نیدی دیدی دا دی. دی دا یو علاقه دا شوه ادا تا خبالی دیدی نا آقا یو غټه شوه دا ما بیانو که خان دا دی علاقه تون مولیان رو تو با سلام زده خلق را وانم دا بیان به که ما زخو وانم دا سی. هغه چې زه کوه یاده خلکو لاله علوم روټه بسو اخور کوم یمال باره به دې روټه ورکه په تو بیان شروع کوم نهه بجې د دې ګنټه بیان وکم او تبدلولز به دې روټه ورکه مثلا ډېر اخره مادري ګنټه بیان او د مخلوقات راغل علماء او زمونږ د خان ملمالیو الکه خان دعوت کړي خان ملمت شینو بیا خو دې خوشاله مولا و میو منډي واره ما بایان ختم ک یوم یلا خبریا نو کو بلو یلا چا جوابو نو کو یلا مودیانو خدایوی یوم مدافق سر چت نکړه شیخ ما دا خبر یو لیدې دا خبر شي بایان بس که چاو پیژاندنه نه سه عام شخصیت غو انسان دا سه نو جوړ دا یو یوزان له یو هیبه جوړ کړو چې په ګاډی باندې شریریږي دا له غلې غوزري او پتہ نه ساده پروګرام خلک هغه پر ورته شه مخبر ټپن کولاو کو چې باسه کمطر کاریو وا نوزوی عغشب الاقید ایه حسید د پواجه ای جمعه او هغه خودم ای اگر فیاد او warsنز حی��ا سا سا بھیو شدهرو ایمال روٹه سا باوری ایلان و دعا شو ایم ایم ما میتوها دا باوری ایمال خلقه ایم ایraz ویدا ایم د عنو ایمال ها ایم یا خوط çevردد خلقه لی Would را آخد و یا درکینوروی ایسی خ ما با څنګه نه نا کنه به دې ځنه پاسم بیا بده بولو خوښه او که شهویما خپل روتې خو وای چې ورته تاسو یو چک حلم اته پونکې زمونه وروټې واغستا او هغه لوندکړه واغې خورلا و یا ملګری ته دا شفلانیه خانه د اده روتې زمون ځګنه خوې قسم په خوده په خله کې ګبین پرې خو دې داغه روتې نه داغه ګبین دی دا. راشه و ما وې ما باندې خلک مخ په آوازه ما دا غلې روتې دا ربانی قطفے دا سے دے دا باندې خپل پخانو د په هغه دا سه خوندو مزه وا هغه دې دا سه مزه ور کړې وا او په اس پہ ازمنګ مزیدینو غيونو فیکو می مرزک نا اوم هغه خلکو دنیا کې کار کړې وخا سروم والا نیتن ها اوس الحمدلله ملګری دي او هغه کوشش کینن مونږوتا مایوته وی بلمرولا بلمرولا د نړۍ د نړۍ د دنیا خیر خوشاله کی الله دې ورخهسته کې خوشالي دې ور الله ور کې الله هغه چې سماوات او زمونږ باندې ګټه ځال لاله اخر ګټه کوي همونه باندې بوس پښور په هغه سبق وایو الله عزاده چې پیدا کړی اسماونوز مکه او راوړې د برنوبو وبو وباسي په باندې مې وي خوراک ساسو ژه پاره او کار کې لګولي تاسو لپاره کیشته دې چې دا باندې په دریاب کې په حکم د الله او کار کې لګولي تاسو د دریابونو یوزن ها صورتي زد پینڈای تا را گریو ما اواقی آیا دو شو. نو ماسا یو بن مل گریو شواروس که با یو زلگاره تا ریل همیاوالی تا در پینڈای نا. نو منگه چدالو دبیتو دو دکی شوی وی ریل گاره. ماسا یو بن مل گریو بادان ورده نماوی یه بلا شواروس دو نشوی ساره ده و دی پوجانو دا دبلا دیسه با او دا چې دا بزز راکیږي نه په باسه رواني اوی زدا ډیر خاله د فوجانو د بیس رمن کوون ختیدو او فوجي ایو کوشوي ها دا ګاړه رواني کیو باران ورېګي ماچ ګوره شواروس پته کې دی نو شو نو خیر دی ها دغه بس سټیشن کې به کوشوس ګاړه روان دي نو څنګه مونږ په روان ګاړه نه کوو وی به ایوبل فوجي پکې اودې دا خره کم دی هغه وی دلکه ګټ کوله خو خیر باران وریږي او بدرې کې دنه خیر ده زه کې نشم خو بدرې او بند ملګره مونږ ودریږي بادان وریدا پدې کې داغه عملګره ها نوغا شعر شروع کړه اشعار شروع کړه پاشا دغه وی هم مزار محمد په مر جايږه دا سه یو شیر دی وی غزلو چې مونږ با په مزار د نبی لې سلام باندې حزان و جنون نو وای ما ورته وی چې داسې نه ده بل شاد ده وای ما دی چې تو ګوایې لکه ته غزلخوانې او ما شاعر او زه لري زیاده له بار او بارک چې دا دې لکه غزلخوان دا غلې زم راته پرې هود او ټول دا غون شو بس اول خو چات دلک نه لګی را کنه ټول چا پی او جدا او بس یو مجلس دا غلې داګه غزلخوان بجديته وي دا یو مجلس جوړ شو وې ماتې وې چې څنګه یې ماته اصل شیر دا دی هم مزارې پرنګي پیمر ځایږې خاص مسلمان وزیرو کو قتل کړنګې کټ ځایږې یا قتل کړنګې ځکه چې واه کې د انګريزانو خلاف د جنگیدلو روانو ها د پخیرې په د وزیرو مسیتو مقابله صدا هه وې غېو چې سې دی وې ما هم ماو بیا دوه کو که ګورم دا غېده په اړه جنگي ګورم دا وي بل پوهجو شه ٹھیک وې دا هکوي دا مولانا ٹھیک وې من ګور دا غېده خوشاله ده په لګیا یو عالم یو جنگي ګو ها او یغه وی چې وی غور دا یو کته گزار کوي دا عمل کوي ماته چې شرط دا دا وخت یې ورته دا خپل خبره کې ما او غم مکه او اوس پکې خیره مورشه دلاسه مسله دا تکلیف زته او ملګری به تکې خیر وی یغه وی چې نانانا ښه خبره او آ <سؤال> مون خدای دې په لګیایو ها بهرال خبرې وي ویا غشوبدار میجر ماثوی چې یې رہی خو غزل خواني یی عالم مولا خدای <خزر> دې غزل په زم موږ ته دې قران نصووا یا عالم یې سم سره <سارا> موږ <منتار> ته بیان کا وای ماسب <مازا> ارواحه ولکه قرانو ترکه بل سره و ها ماسده په د قران عادتو شلوقي قران می راو کو سوره اداد می شروع ها اوج سوره اداد می شروع نو دغه سو وخت دی د هغه طول کیناسې ده غل به شیخ علاو د هغه مزاو بیا په اخلاص او چې په سفر رواني او د ما دې ملګری ولاړو باسي ما سي کوله و یا سوبدا می جن وی چې هغه غالبن د له خوب وزي ما چ دي له خوبي یا برازل خو پیغامه بطوتو کیس هغه له برابر کو تلای یو د جیمش په او خپل سره واچره ماته د دې غوندوکو ته په ځانه پټکه ما اوس مزه کاو بچي تا خو دې دا هم بیانه چې س همیدان ما بیانو کو صورت راځله هو دعوت الحق حق خبره راغره نه دا مدد کی وي ماته یو کشوی پای کی چې نرا دا مدد کی وي ما چا نه وینو زوخه نه ما په دې کې ډېر وخت تیر شو خو چې دلته چلو کو ته لږونې ستېواله اسبيدار میجر وے. او دا کسانو مګی شي وي تاسو چیرته رټې منګو وګوربه نور هغه سبق وي یم ما زړې راخه ما ته وي ما زما خو مری خوګي کذابانه اوسه ځکه چرګانه پخکلو نور قیمه وا تر موسونو کې سره چیو غناب اسه هغه خوراک موراکو کو خو. وي مال کذابانه بیان کوي نو خوراک بیا به ځلو بیامي مري خدابي ماته زبلسي وېدې شو نما خوراکونه کوي چې ما چېم نسکم بیامي مري خدابي وې چې مرګره ماته مرګره زماوږي اته څلګان او کې ما کې خدا او به په داسې چې اوس کلا او بیا یې برستن واع چونه ویبال بيغه وشو او ک엔 چې توحید نه وره گنجي ابو ده مانوي تا وي شر د یاد او کذاب د شر مسله وا خو زما د پالا استاسو ته په د پاره د موضوع مسله ده تکلیپی ما تیر کړه مزه تاسو سو کوه یا ها پدې کې چې سار بانګونه کېدل ما صورت عدالت ختم کو اول ته به د سټیشنه دازي یو لار تلې ملتان داودخو رو باندې اوله میا ول سټیشنه ما جزو کو زیږم بیا دا غږه زې کزې کزې مو سټیشن جدا کړو دا غې زمونږه دا سې وي به ما ته وی سبذان میجر نور چې له موږ نه پته دا که ما پته ورک نه ایبه ختونه را ریګل با داسې قوربانې ن پهې خوړلی وه د بګنا ته مینت کوو او په میې ور کولوله پوهشي غما نار او وخت تیر کو خداې خور نهونه کو او یا سر سر سر او سره خل ځان سره ټیپن ک طرهکاری او یونفی قو م ه زخه همصر رو مادان الله اوله الله خلق سماواې ولار د الله زیات چې پیدا کوي ما او نومن کې را وړې د بره نهبه اوبااسې په دی سره می راستاز دپاره اوسه خره لَکُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ يَسخِّرُ لَكُمُ النَّارَ وَيَسخِّرُ لَكُمُ الشَّمْسَ کار لَگولی تاسو له نو رسمه امیدای به نیمیشا د خپل بانی او د خپل مشر ها دا سه په ډېرو سیزونو کې داغه خامہ خاطر لغه بس پکارې کړه ها دا امیدای به نیمیشا کارکې لګولی تاسو لهش په اورزه مو غونو ګورو مو خو برېلې دي سګدي کار کیږي تو من کله ما سوال ته مو هو او درېکو تاسو ته هر هغه څه چې سوال کوي تاسو دا لري نو مو خو سوال کړې او موږ لا الله دا کړی نه دي نه درېکو تاسو ته هر هغه شی چې مو چې تاسو محتاج وي یغې ته زیات چې کوم شيسته تاسو ډېر محتاج وي نا غیدل اسې در کړې دي ها لکه و اکسیجن اوس څکه دا وبو د اکسیجن په پیسو وېدا ما په څو خلکو سره زالېمان هغه معمولی ګیست نه حتی ورسه یو معمولی تېدو بو پښانا نو کدا وبد په پیسو وېدا اکسیجن خوله ته خلک بده نه مولو دا غو چانش پوره کولې ځانته دا پرمانه دی او دا فری د اکسیجن ګورا هواو ګورا وبو ګورا نو اغه شی چې تاسو محتاج شوي اغه دا او اوکشمیرری نی متونونه داله ن لره ش انسان د ظالم و کفار کافر دلیلی نکلی د ابراه السلام بیا یاد کچی ی م السلام ظمارهبه وګوا دا کلې امن ن وجهنی او بچک مع ل را او لازما د بعد درګه وونه ماهبه ان نههن نه ب ش د درګا هموګمرا دی ډیررو لره ن درګونه او پای عبادت د دې درگاہونو ګمراه شو ډیر خلکونه الته سجدي کوي الته منښتې پیښ کوي الته چولندې کوي الته خزيخ کولی مال کې سټي په دې ګټې سټي په دې چې دې کې خیر او برکت دې نو داغه په وجبان خلک ګمراه تباشنو آ سوچتابزاري کې زمانو دې زمانہ چاچنا فرمایوږه زمانو به شکتې بخشش کوونږه مهربان ربانا ای زماره با ما ستوګ نو ورته خپل اولاد ته په یو داسې کندا دوادین په یو داسې میدان علاقه باندې شاغنده خاوند فصل په نيزه کور سائزت من باندې چې ابراهیم السلام کله ته بخاری کوګد حدیث راجی کوډ صحاب هم ذکر کړي ها نو هغه خزلې ا ساري بېبېلو بچیلې لغوندې توفا د خوراکو د بو بندوبسونه کوچدې باندې په وخت یې راوي کول نو داګه بالکل دا سه نو چاګه ته نوخذ او ته یتام من چاته پري خدو په شان وګړو مون ته چاته پري خدو يا ابراهيم په شان وګړو نو پدريم زه راتوي الله سمکه نه وې الله امرکه به دابطه نه سي ګورو ته الله امرکه به اذا اي الله ته ته حکم کړي ابراهيم عليه السلام پښاو کته ویو الله وي دي وېزا چ الله وي دي اذن لا يزيعن الله منبالان زايكي ګور چې د الله په توکل یوکا او خپل ځ خود بس بیا بيغمه یا هغه بیا هغه samtada شي ایبراهیم علی سلام د کور والا او داغه د معصوم چې پیدا شوی او خوراکه ختمه شوه او بو او هغه نو معصوم تک کې شوه د اسماعیل علی سلام اموره حاضر بیبي کله یو خوا खामاندی وی او کله بلخاندی وی ها کله یو خوا او کله بلخو کله صفاده ری باندې خي یو کله په مروار ری باندې او راځي یار ځل دا و چکری ځکري په ازل بچ چکروا نو بچی دا وراله چې بچې می ژوند دی او کوم منله هغه منډه د حاضر الله تعالی څخه شی و د خصوصونو نصرتور سر خپل یو لبه منډه والا او په دې خصوصي چې دا چا د وبوطه پوسوکم یا تل بولا ده مخه شاله اوبه کته وبشرتوي نو چې وم چکر یو والا لا لا بیا نو د اسماعیل سلام په معمولی لوندواله پیدا شو ساس که ساس کې ووبو چې راوې زممن زممن وبدي وبوي د زمزم په ازکه څنګه زممنو زممن چلاله لګي لګي وبوي خدا راوته دي چا په دې تي ګټ چاپه د دا پاره دا دی چې دا وبو خوري نشي اوزمنګ نظر نشي په دا وبو موږ ته پاره کافی نه ځکه نو خوسوګ نشو خموږ بیسکو دیواله نه حدیث کې راځي کعاجر د اغه چنينه دا وبو نه ګټه چا پیره کړې نه وې نو دا داسې چې نو وا چې دا وبو دنیا ګور ګور ته دا چانه شو کړو خپل کول هاي کول شو او چې دا سي الله ولا دا چې وبو خوراکم کار کوي او د وبو کار کوي زمزم کې دوارا غزائیت غم ده او لندوال اوبهم دی وسم قصره آل تا زمزم موسکی که نا او گی آغا لوگیم ختمشی آو چه سور اوبسکی غزوال خدا سه ده پتا با دی متیازم نلیگی خو قوچی یو گلازی دوبوس کرن بیبا لس مٹتی نیچ یو دسماتی نمان دیوه که نا آل تا چه سور زمزم سکی پا پتا نبوی با نبویگی جا شو سوشو اوبوه دا چه و بانی رس خوپا زمزم باندې حبول نو ورځي الله داسې یو سیصパイ کې الله غږولې غذایت هم دی اوبو هم دی او دا جنتیو بریخه دا به جنت کې مي دا زمزم <تصفح> <تصفح> <تصفح> سلور چې دونه دي د لپ او کورکی چذابه اخر کې وي جنت کې یو مقام ابراهيم دی یو زمزم دی آیا هغه جنت چې کوم مدینه منور کې چې کوم جنت دی ها ریاض جننا د وقیې مسلله دپاره چې پندې و کې د مازه نوکر زرو د خلکوم تاویللی چې شوکو می لاان لري دیته د هر چا پلس دکه او بیا چې را او د هغې خل چې دولو دیالو س کوله خبره رسېلو الله الله سان لاېمون ټول ب مون دین ملګري سره د نری نه ځنانو رزو کو من نه اور زه کو ورته داد میم اور شکریا ده کی از منګه دا با یقینا تخپوی पाच پټو منګه واچ منګه کار وکاو او نه پټی په الله باندې څه شی پزمک کئ نو بار اسمانونو کئ لای د حمد رودي الله بادشاہ چوي باه ما تا سر د بوډا والي نه اسماعیل سلام یو ساکري سلام یوکم سل کال بعد لوبې بچشه نن مې سال کا بعد لوبې بچې یوکم سل کال بعد اځم بچې بیا بیا لسکاله بات شوی اسحاق علیہ السلام زادن مسیل لیکل دی خان دا چ سلور کاله ترکه له بچی ملونشی کنه هغه شه کې ګوره پیران بنپری دی ترګاونو نپری دی او په ملکو نبي عطا ویږي او تا سره پلاني واده کړي او پلانی واده کړي او بچی چشوش تا ګوره هیڅم نشتا ولدا اختیار دی اسماعیل علیہ السلام ته ولی الله سره کاله کې بچی نور کو داود الله خوغه وا کله ورن کی کله ولا پنځش پکاله پس دو درې بچي په یو ځلو ورکی نو ماو شاګور دو مرګره دیال نساله پسې دو بچي وشوخه براغه ویسا ان ربي بشکر از ما ده خامخا قبلونکو دعاګان الله دې ورور کی چې بچي نشتا هغه زنانه ډیره ها پریشانی الله دې ورور کی ناري نه اولاد اې دو ما رب اوګر زو مالا پابند کیونکو دې مانځه ومن ذریه دیو دا اولاد زمانہ ازماره باور قبول کی دا دعا الله زما اولادم تابدار جوړ کا او تقبل دعا او قبول کی دا دعا زما ازم منګربا ابراهیم چې زال دعا غوالي بشولم غوالي ارزه کې نو دا دعا, دعا سبدا او چې سوره انبیا الله تعالی ګلی دی ابراهیم علی سلام نو او نسل دا ابراهیم علی سلام کې دی مراهل نبی لیکي سورت البقره کې دلته کې <کی> نور زینو کې ربنا رب اجعن میقیم الصلاه تن ذريه ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي جمعنا با خن او کې ما تو زم اولاد اسحاق عليه السلام نو سه د ابراهيم عليه السلام يعقوب عليه السلام کړه وسه يوسف عليه السلام داغه بچي بیا وګوره داس سره سلام سلام نبی علیہ السلام هم داغه پو انصر کې اولاد کې داروان دي با ولیوالې د یوو فاضل مؤمنانو فاضل چې په دې ویساب قیامت اوس تاییدو او یاره ګمان مکوته الله دنه خبرو دا اسنه چې کای زالمان چې زالمان کم جرم کینو دا موه انشاء الله په خبره راز الله له سوی ني نه چا سورو ظلمونو جماعتونو کې یادې کې کیږي دا الله تعالی خبر ده دا موه انشاء الله بس دا څه او درې الله خبر نه ده نا لا سنهتون واللا نه والیدوګور یقی ن تو کې دی ل را غه دته چ ټی ب دا وی آ کې نظرونه جې کوونکې و مقنی او پورته کوون کې به پلو سرونو له او نهوه په کږې دییته نظر دغې افې دا تو هم هووه ونونه دغې به خالیوي دا نه خاوي خلکو ل دغ را ځنا چې دا بهژیاهغې اعذااب نوای با کسان چې زلو میں که ز روسو کومنګ لاله اغانې ته نږدې تا نوچيب داवतه کا چې قبول کومنګ داवतسته بلنسته او تا به داړو کومنګ د امبيالهم سلام الله علیه موږ له دې وروسته کوم بس تا خبرو منو الله ووې آیاته تاسو ق نوې چې قسمونه خولل تاسو من قبل په دنیا کې چې نشته ری تاسو لپاره دل تا خوې زب ختمې غم نه ټول د دنیا نه او شه دروي تاسو په زينو دا کسانو کې چې ځن مه کړو په خورو ځانو او کارشیو شي تاسو دا سرنګ کار کړو موږ دا یي صداوبنا او بیان کړم تاسو می صادونه واقع دا, دا غي او تأكيدی تدبیر کړو تدبیر خلاب دا پر او او د الله سره مکرهم صدا د تدبیر دا غي دا الله سره صدا د تدبیر ده ونه چا چې هغه تدبیرات کړی وين کان او یقیننو تدبیر دا غیر لتزول من اول جبال شجرقی دلیو دا غیرنا چاو اختی دلیو دا غیرنا پشاند غونو حق پارستان آس تدبیراتی کریو بیمانو کدارا تدبیرات غونو تشیوی و نغونو مبلابانی علو او سم دا تدبیرات کئی گمان و کواپ اللہ خلاف کونگی دا وادی دا انبیاءو پیشاکا اللہ زورا ورخاند بدلی دا یاد کاوه را چې بدروبکې ځي ځمکا خیر دې ځمکې نه اوس ماونو کاروبې دې الله تعالی حضور ورزات دې ابي نبت مجرمان پدا رس کې تللی شي فلسبار بزنجیرونو کې غړ غړ زنجیرونه زنجیر شي دنیا کې ها سپي زکه پټي او د خلقا شګنه زنجیر سپې نو دم به هر پورس ته په سی خپل الله بوته ګړګر زنجیرونه چولي او مؤمن کې راځي راخ کړي بشو حق کې سدا بيورم جامې دا غي به من قطيران د ننځلو د ګوړو یوکه چور خالی خپړکړې وای مخونو دا غېره ورو ډېر پالا چې بس دا ور کې الله هر یو نفس ته هغه چې تک عمل کړي بهشکه الله زری حساب کوي حاصل د صورت هاذا بلاغ لناس هاذا کافل لناس دا صورت د قران کافیده خلکو لپاره یا د ام سره توې د صورت راډ ارسهولې خال کو لا دا خلکو ته اور او سواد او لا کافي دي دا مسلمو لا ده او دا کتابو مله کافي دي اولا می یک فهم علم اولا می یک فهم انزلنا عليك الكتاب يوتلى عليهم ان في ذلك لرحمان رحمت رحمتته ودار رحمت کافر خلقوا لا ولجونزر او دیدو پاره چې ویلو لږی خلک په دې مسلې په دې خلکو یې راووي او دیدو پاره میراولې کو لیا علمو چې پوه دا خلک خبردار کړي دې خلقوا لرا پوهی کړي دې خلقوا لرا په خبره انما وا الہ واحد چې بشکا د الله دی کيو خلک په دې خبره کا وليذکر اولل البابو او د پاره چې پند واغلي ښاوندان د عقل د دې کتابنه صورت کې ترغیب په تبلیغه چې دا من صدور او سوا له دعوتک قل و ربي لا اله الا هو عليه توکلت و الیه متاب قل انما امرت ان ابد الله ولا شریک به او سر روزو لفظ علم مخور واخر او د الحمدلله رب العالمين دعا وکي یا الله زمون ګناهونه ما افغہ الله زمون دنیا اخر خيسته کا دا چاننده پروگرام کړو د مختلف زینو یا الله د دنیا اخر خيسته کا مخکي کړی دی یا الله پاکه اینده کی الله حضرت خلق او زمون دا خدمت موکي نصیب کا الله موږ د دنیا د اخر خوشالۍ نصیب کا الله زمون دا ختمه بخاری سبا چې کیږي انشاء الله په سې تریختتام ته ورسو هر قسمه وروکاوټونو موڅو تنه بس کا او زمم دا ختمم الله <سؤال> په صحیح طریقه اختتام ته ور وسو الله موږ له په کداسه مسائل مشکلات نه پیدا کواز نو درس پاتې نه شي زموږه نه پاتې نه شي دې په صحیح طریقہ روان دی الله دغه سره روان دواګو او چلاوا الله زموږن کور کې صورت یا الله پاکه غله سیحتونه ورکا یا الله سیحتونه لو ورکا چې ټول کورونه دي درسونه ور یا الله پاکه نارینه زنانې یا الله دغه ارقسمه مشکلات ختم کړه سره ملي شي زنون زمون دي کورونو کې چې کم مو سره درسونو کې روانو زنانا نارینه الله هغه مقام لخصتاه زمو ټول حاجتونه د بیرونی ملګرو چې څو بیرونی من سره پدکار کې شامل لي مرسته کوي تایید کيده او ريدل کوي يا الله دايم کلمه اسانه کا زمونږوږي سار زمونږه د درس ټي دوباره په پابند شروع کوي شه نن